Beidea da horrek egun bat osoki pasa eskoaraz, heli bidunean diren horrak dira, eta bon, badakigu, batzuendako azteko eskolatik kampo ez dutela bortzaz, eskola nitzik zuten edo baliatzen edo erabiltzen, eta berazolako egun baten esidea da, be egun oso bat pasa pasadezaten euskal giro batean, eskoaraz mitzo edo eskoaraz leketa intzunez, eta eskoal kulturari lotuak diren aktivitate batzu eginez. Bruze. Edo borobiliti ki ez duda. Edo kushi awa. Naidu siz bikitzen dugbateko estiko nor da den partean? Sei ko. Edo si esta tu? Es sai. Es si está siendo Barrazkien izenak eta hauen histori guaz ari ziren tailek oztan, bertxu danza, antzerki, kirol edo ipuin kontaketetan ere aritu dira aurrak elkarte ezberdinen laguntzarekin. Miriam handi Bigabaiko permanenteak eguna nola joan den kondatu dauku. Bai dira zazpi uh, tailek ezberdinak eta aurrak uh, pasatuko dira uh, baiko tzean. Uh, Euskaraz pratikatzeko. Eta ere uh, eskual mundua uh, ezagutzeko eta iniziatzeko. Gisauntako egunen bidez, mesu hau ere pasara zinaida eskolan. Ukaiten diren eskualazko horren kopurua, ez dela aski haugen eskualduntzeko, eskualazko inguramena ere behar behar dela hortako. Maria Andre Uret. Eta ere burrasoeri um, mesu bat bezala pasatzia, uh, konturatzeko importantea dela ere uh, eskolatik kanpo, elebidunian diren hor uh, importantea dela eskoarazko aktivitateak eta egin ditzaten edo eskoara balia entzun dezaten eskolatik kanpo hori da. Eta um, e, errakasler begira ere, uh, izaiten alda, uh, ideia bat edo proiektu bat edo abiatzeko uh, aukera. Uh -huh. La kontaktuak eta batzuetan uh, egiten dituzte. Uh, uh, el karte vatsuit kilan edo an imatsailet vatsuit Bigabaik gisabireko eguna antolatuko du maiatzain hoita amekan, urepelen.